не своєю заслугою, а Божою, бо він мене надихав. Про нього я думав у час роботи і його славив своїм художеством. А який скуток, подумалося мені, залишиться від микитених схилянь, хіба відіб'ються вони коротким щудуванням у немисленних головах уломних та почварних чи в прибульцях наших. Тож, навіщо Микита чиниться і для кого? Щоб уразити Господа, який чи й потребує такого чину? Скоріше виказує свою вправність. Теж таки ним осуджене художество тим, що дивляться на нього, а коли так, то чи не для марнотної, короткотривалої слави згинає себе і розгинає? Що ж Господу більше потрібно, думав я? Діла наші добротворні, через які створюються плоди, з допомогою яких Господь підтримує життя на землі. Плоди, трави, зілля дерев, комах, птахів, тварин і людей. Плоди невидимі й видимі, тілесні й духовні, в основі яких зачаття подальшого добротворення чи бездіяльне порожнювання, отакі скомороші дивоглядні ігризка скутком яких марно вигнаний з їх тіла під, яких прожене ніби роса. І чи бажає Господь, – подумав я, – щоб людина велика і всемудре творення світу нашого, творення своє зневажала, а життя бажала знищити в собі і навколо себе, і що мрією його стало перетворити землю у безживну пустелю». Тож кому Микита так безнастанно кланяється, живому богові, творцю життя, чи янголу смерті, що все тлить та знищує? А Микита хилявся хилявся, згинався розгинався, хить-хить туди-сюди, безконечно, одновимірно. І мені раптом стало шкода його величезної сили і наснаги, яку скидає в око прірви, ніби хоче в ту прірву загатити» закидає камінням своїх учинків та уявлень, чи не зі страху перед тією прірвою та чинить. Відірвав цей нещасний свої ноги від землі матінки, виніс на стовпа, гадаючи, що наблизиться отакий спосіб до неба. Але його ноги все одно залишилися при куті до дощок на стилу на стовпах, і хай би ці сосни були в десять разів вищі, чи слабше – чи ж менше переростали до його ноги. І поклони, що їх продовжував ненастанно творити, чи не є це безнадійною спробою перебороти притягальну силу землі, щоб попрати свою природу і злетіти в небеса. Але кожен знає, що літати може створений до літання, а створений до повзання даремно салкується, не в природі це його. Може вибратися на сосну, може вибратися на гору, на найвищий її шпиль, але земля його все одно тягтиме до себе, бо й птах не може вилетіти вище того, скільки дозволяють йому крила. І тут Микита зупинився. Стояв і важко дихав, як ковальський міг, вирячивши очі, хапав ротом повітря, якого не ставало йому, а водночас і на нас дивився, гордо звівши бороду. Ніби був гордий і щасливий уразити нас, адже такого ніхто не здолає. Але одного він, бідний, здається, не усвідомлював. Його подвиг у поклонах відлетів, як птах у безчастя, зів'янув, як квітка на дереві часу, і так це буває, як коли співає птах. Птах залишився, але співати перестав, і від його співу не залишилося ані сліду. Тож, чи не задля тлінності, яку зневажав, стільки він потрудився». Ніжбо. Сподівався, що його подвиг буде помічено, відтак не безкорисно, а для мзди працював. Хто ж ту мзду йому подасть? Розділ дев'ятнадцятий, у якому розповідається про ще одну розмову Сузонта із учнями Микитинами і про його спробу осмислити Микитині приречення. Микита віддихався, тому позаслонював завіся на хишці і зник із наших очей».